Tady vidí, Dobrý večer, vítám vás na další čtvrteční přednášce a jak je naším zvykem nejdřív bych uvedl příští přednášku, abych mohle vás naláhal. Příště bude povídat Peter Kajl, což je náš bývalý student, student, který se ovšem teď už dlouho zabývá, nějakou pobýval i na, na... na univerzitě IA. A dlouho se už zabývá velkými daty a tím, co nám velká data, opravdu to jako velká data shromážděná, prostě tisíci lidí po celém světě, vlastně mohou říct a říkají o současných změnách přírody. Zabývá se tím v rámci svého vědnávacího rámku a patří dneska k našim jako velmi významným malým technologům a prozradí nám tedy, co se vlastně s tou přírodou děje, když se na to díváme přes matem těch velkých dat. Takže, tím to všechny zvyků bude to určitě velmi zajímavé. A teď je mnou milou povinností představit dnešního přednášejícího Tého. vlastně všichni znáte, já jsem vlastně přemýšlel, jak dlouho, když Mikáta karta znám rozhodně to neodpovídá jeho věku. Protože on měl takový zvláštní zvyk, že chodil na naše univerzitní přednášky ještě když dávno v hloubi svého gymnaziálního studia. Takže mám pocit, že ho znám asi tak 30 let, což možná ne ale uh, působí tady na uh, katedře zoologie a zabývá se evoluční ekologií, dejme tomu mizu a dneska nám bude povídat něco o vznikání a zanikání o sociality. Tak jo, pro mě je samozřejmě velkou ctít uh, promluvit tady na uh, biologických čtvrtcích, protože prostě to je uh, ta, uh, vlastně cyklus přednášek, který, ke kterému jsem velmi vzhlížel, když jsem, jsem právě na, na fakultu chodil ať jich před nástupem, nebo potom v průběhu studia. A, takže jsem velmi rád, že tu mohu vám dneska něco povědět. A bude to tedy o evoluci eusociality a to tedy především o těch jako vznicích a zánicích. Co je to eusocialita? Tak to je vlastně typ Uspořádání nebo chování, kde se vyskytují nějaké vlastnosti, tedy je tam společenství, kde je reprodukční dělba práce, prostě někteří jedinci se množí, jiní se, ne, jiní se nemnoží. Potom je tam společná péče o potomstvo, tedy více jedinců nějak spolupracuje. Péči a překryv generací. Tedy obvykle ty reproduktivní jedinci jsou starší než ty nereproduktivní. Přičemž tyhle ty definice pochází vlastně z 60. let od pánů Vilzna a Michinera. Vilzon je takový v podstatě ote otec moderní ekologie nebo chování nebo behaviorální ekologie který se tedy celý život zabýval mravencema, no a společně tedy s myčiněrem, který se zabýval především včelami, tak se nějak jako rozhodli zaškatulkovat, zadefinovat, jak ty jednotlivé společenství hmyzu můžeme třídit. Máme tedy nějaké čtyři klasické skupiny, včely, vosy, mravence a... V všekazy neboli termity, přičem samozřejmě včely, vosy, mravenci jsou blanokřídlí, termiti jsou, uh, jsou šváby a samozřejmě v rámci těchto skupin se liší, uh, jestli uh, ten podíl těch eusociálních druhů. Jo? Zatímco mravenci a termity jsou eusociální všichni, tak u vos a včel je to pouze naprostá menšina druhů. V rámci tedy včel máme tři nějaké hlavní skupiny a to samozřejmě nejznámější jsou ty co se stalo přihodil? nejznámější jsou sou košička te včely ale pak máme ploskočelky, takové drobné včely často hnízdící v zemi. Tahle ta fotka je nafocená tady pár set metrů odsať, Když byste šli na kolej Budeč na oběd do menzy, tak na jaře tam můžete potkat tohleto latrioglosum latice, které hnízdí ve škvá vlastně škvírách mezi uh, tou žlutou zdí a chodníkem. No a potom uh, podčeleť ksilokopiné, kam patří moje oblíbené kýrožky a samozřejmě i drvodělky. Uh, samozřejmě pak je spousta uh, liní, které jsou méně známé, na které se postupně přišlo až tak nějak později, po té, co uh, věci jednak uh, začaly srovnávat to, na co přišli vlastně u těch klasických u sociálních uh, mizů s dalšími živočichy. Uh, dál, uh, dále ale uh, i když se koukali na to chování podrobnic, tak našli vlastně úplně nové prvky, o kterých se předtím nevědělo. Uh, asi nejvýznamnější jsou, nebo určitě nejvýznamnější uh, jsou tyhle ty, uh, mšice. Ty můžeme najít i u nás. Jo. Jestli jste pot, uh, potkali někdy uh, Topolové listí, které je zkroucené, je na něm taková jako hálka v řapíku, tak to je pemfibus spirotéce, eusociální mšice. Bohužel teda ty naše mšice nemají no, jako zjevně rozlišené kasty, no, Prostě pouze někteří jedinci mají zpomalený vývoj a slouží k obraně společenství. Jo, to, to způsob fungování těch všichni je hodně jiný, než známe prostě o těch klasických eusociálů z velké části. To je o tom, že tam máme vojáky, které vlastně brání to společenství a pak nějaké... Pak nějaké jako samice, co se rozmnoží. Zároveň ty šice jsou tedy partenogenetické. Pak máme obskurní hálkotvorné australské třásněnky, to jsou asi dvě linie, kde zase, nebo dva rody, kde máme prostě vojáky, který se množí méně, a zakladatelky, který se množí více otázka, jestli to vůbec je u socialita. Pak máme ty, tyhle, tyhle ty pavouky snovačky rodu Anelosinus. Ně, některé nosacovité brouky, tady máme vlastně Austroplatypus incompertus, u kterého to bylo popsáno nejdříve prostě broužící ve dřevě, kdy některé samice disper, dispergují později, až nedispergují vůbec. A pomáhají s péčí o své sourozence. No a krevety, synalfeus, sy žijící v podmořských houbovcích. Tak a samozřejmě, když se vědci začali dívat na obratlovce a srovnávat je s hmyzem, tak zjistili, že tam je jako vlastně v řadě případů uspořádání jednoduché u socialitě podobné. Jo? Že máme u řady ptáků a savců vlastně pomocníky, helpry, kteří, kteří oddalují reprodukci, případně se za celý život nemnoží. Vůbec je to u řady liní. Ptáků ze savců jsou, jsou nejznámější. S -s -s Omlouvám mě to nějak tady? To musím přijít na to, jak to dostávat tam a zase zpátky. Tak Ti rypoši, u nich to dosáhlo největší dokonalosti, ale lze říct, že třeba i u vlků nebo surikat máme vlastně co jako Takou Takovou jako zajímavou obskurností je vlastně postreproduktivní helpy, což jsou babičky, které jak v případě člověka, tak to je popsáno třeba i u kosatek, pomáhají vlastně s péčí o své příbuzné poté, co vlastně už by bylo efektivní, aby se sami produkoval. No, proč je ta významná? Tady v podstatě začnu takovým jako základní biologickým klišé, když prostě se děčebu zabýval, zabýval Darwin. Když ho to zajímalo a když na to výrazně poukazoval, tak to bude asi významný fenomén. No, ono v případě té eusociality to opravdu byla jedna z největších výzev vlastně pro jeho evoluční teorii. Samozřejmě v dnešní době už podstatně lépe víme, proč tomu tak je. Řekněme v 60. letech Hamilton a posléze Dawkins formulovali vlastně ten koncept příbuzenského výběru posléze tedy sobeckého genu, který docela dobře vysvětlil, proč tedy ty, je vlastně tohleto chování výhodné i pro ty dělnice. Zároveň eusociálové jsou ale strašně dominantní složkou biosféry, jední z vůbec nejdůležitějších živočichů. Tohleto je... Co se stalo? Jo, obrázek Vlastně rozložení biomasy živočichů v americkém deštném lese, kde je průměrně 200 kilogramů živočichů na hektar, A samozřejmě ono záleží, jestli tam to pekary nebo tapír zrovna je, nebo, nebo je někde vedle. Jo. Ale, a a Největší podíl tedy má půdní fauna, ale potom jako druhý největší podíl mají, m, m, mají tě e, eusociální hvizi, tedy zejména mravenci termiti, ale i vosy e, a, a včely. Jo? Takže to, že už to má obrovský podíl biomasy, ukazuje, že budou mít klíčovou ekologickou roli. E, samozřejmě jsou významní prenátoři, významní e, herbivoři, tady ukázka stromů, kde listíků komu kompletně sežráno mravenci rodu a ta tedy přesně odnoseno do mraveništy, kde to následně sežere houba. Někdy mají ti mravenci herbivory sprostředkovanou, že vlastně si pěstujou takhle mšice a posléze pak získávají jejich, jejich exkrementy. A samozřejmě již tenhle obrázek, ale i potom následně třeba tento ukazuje, že mají silné vazby na mnoho dalších živočichů a organismů vůbec. Jo? Existuje řada specializovaných predátorů na sociálních hmyz. Oni se podle toho často i jmenují. Tady mravenečník nebo potom jako včelojet, medujet a tak. A samozřejmě ty eusociální společenství hostí i obrovské množství různých uh, inkvilín. No, problém, když se ale na to podíváme, je často v tom, že je uh, vlastně strašně pestrá a uh, že, uh, podle té klasické definice bychom tam mohli řadit uh, společenství, které se mezi sebou strašně moc uh, liší. Uh, Jo, tadyhle máme mravence uh, Aty, který mají kolony čítající až prostě 8 milionů jedinců. No a uh, tady tyhle uh, tyhlety, uh, vosy z uh, rodu Eustenogaster jsou v tom mnízdě právě dvě. Jo, jedna z nich se ale množí, druhá se, uh, dru, druhá se nemnoží. Uh, Obvykle, když si lidi představují eusocialitu, tak si představují takovou jako tu ideální eusocialitu, kdy se množí jedna královna u blanokřídých, u další skupin případně jeden pár jedinců a ostatní se neroznožují. Vůbec, jo, ta královna je matkou všech dělnic. Problém je ale ten, že... E, Tuhle tu definici vlastně o, nespl, o, nesplňuje velká část těch eusociálů ze 100%. Jo? O, hezky to, to splňují ti mravenci a ty, kde opravdu se dělnice nikdy nemnožejí nebo třeba některé bezříhadlové včely, ale už u včely by donosné tak dělnice můžou klást neoplozená vajíčka, z nich se líhnou trubci. Oni to moc často nedělají, ale může se to dít, jo? Takže jako ty podmínky nejsou vždycky splněny na, na 100%. No a v kon, kontrastu s tou jako Odvozenou eusocialitou máme pak jednoduchou eusocialitu, kde uh, vlastně uh, ty druhy, co ji uh, vytvářejí, tak mají uh, drobná, uh, drobná společenství, kde jsou často třeba jenom dvě samice, ještě k tomu bývají fakultativně eusociální, tedy některá společenství jsou samotářská, jenom prostě s jednou samicí, jiná jsou, jiná jsou eusociální, nemývá tam celoživotní sterilita, prostě jestliže jako původní královna zemře, odejde nebo něco takového, ta druhá ji může, může nahradit, no Uh, a uh, právě tato společenství jsou vlastně klíčová pro to, abychom pochopili, jak uh, vlastně uh, ta eusocialita vznikla, jaké uh, jako výhody a nevýhody stály uh, při, uh, uh, u v těch počátečních fázích, jo? protože když bychom studovali ty velká společenství, tak tam už tomu prostě došlo před dlouhou dobou. Zároveň tady můžeme přímo porovnat ty, ty vlastně dvě alternativní strategie v rámci jedné populace, takže nám to jako umožňuje mnohem lepší, le, lepší vhled. Uh, tak, no, proč je u eusociality komplikovaný? Ono vlastně v dalších částech přednášky vám uh, řeknu uh, velmi často to, že na spoustu těch jako otázek ohledně třeba toho počtu vzniků a tak dodnes nemáme definitivní závěry. A že uh, vlastně toho víme méně, než bychom jako si mysleli, že... Jo. Ono je totiž obecně složité studovat vlastně Fenomény související s chováním, prostě proto, že ty jsou sami o sobě složitý a metodicky náročný. Prostě studovat geny nebo studovat jako morfologii je metodicky i časově mnohem, mnohem často jednodušší. Dají se na to vytvořit mnohem jako ucelenější návody. Tady prostě často každý zvíře se chová jinak a k tomu, jak tomu přistupovat potřeba jiným způsobem. Zároveň ale je důležité i to, že to chování je vlastně velmi variabilní, tedy, jak už jsem jako říkal, jsou třeba ty fakultativně u sociální druhy, kde máme v rámci populaci obě strategie. Zároveň je nutné si uvědomit, že i u těch obligátně i u sociálních druhů to společenství bývá založeno solitární fází. Tady máme prostě klasické vosí hnízdo, kdy královna zakládá do sama a teprve později dospěje do eusociální e, fáze. A, e... Samozřejmě dalším problémem je prostě nešvar terminologické nejednotnosti, kdy vlastně jsou různé definice u sociality a zároveň velmi často je problém s používáním ještě dalších pojmů klasicky, klasicky Komunalita, subsocialita, kdy to řada autorů tyto pojmy používá vlastně ve smyslu, no e, není to ta klasická eusocialita, je to něco jednoduchého, ale není to ani klasicky soliterní, tak to tomu říkáme, ři, e, ři, e, říkáme takhle. Jo, a je v tom potom obrovský chaos. Komunalita primárně by měla být situace, kdy máme více e, vlastně e, samic nebo případně v případě nejskupin více párů, který žijou blízko, blízko sebe, ale star, až vlastně u sebe, ale starají se každý o vlastní potomstvo. Kdežto subsocialita je vlastně jen, jenom takový víc-fancy pojem pro komplexnější péči o potomstvo, kdy prostě dospělci a potomci jsou delší dobu ve fyzickém kontaktu. Často taky je pro, uh, problém s definicí královny a dělnice u uh, řady jednoduchých eusociálních uh, blanokřídlích je to tak, že uh, tam nemáme tu klasickou uh, situaci, kdy uh, prostě královna se množí, dělnice maká, máme tam situaci, kdy uh, k, uh, jako krá vlastně ta reproduktivní samice zároveň je ta, která pracuje a ta druhá je jenom v podstatě pasivní hlídáč a teď občas bývá uh, tendence jako, uh, to napasovat na ty definice hledat tamtu královnu, ale ono to často jako funguje celý jinak. No a taky bohužel dneska je prostě neš, určitej dešvar v tom, že je menší tendence chodit do té přírody, ověřovat, jak to, to chování vlastně funguje a příliš v podstatě věřit starší, starší literatuře, která nem, může být v podstatě v průběhu času dezinterpretována a často je nutné si uvědomit, že ty lidi, který to dělali, tak to dělali sice jako v do, jo, před třeba 50, 100 lety v, do, v dobré víře, ale prostě neměli ty dnešní znalosti, takže to vlastně v kontextu dnešních znalostí ani nemohli třeba odpozorovat eh, eh, dobře. No. Každopádně, když se vrátíme k eusocialitě, tak eusocialita zjevně tedy vzniká konvergentně. To je super, protože můžeme studovat nějaké jako obecnější zákonitosti. Samozřejmě trochu nám to stěžuje to, že ta eusocialita u nepříbuzných skupin vypadá často jinak. Jo? Jak už jsem říkal, tak tahle tam šičí eusocialita, tady máme toho penfigu z pirotéce, tak funguje hodně jinak než u blanokřídlých, a vlastně trošku otázkou, jestli uh, ty paralely, které tam vidíme, tam nevidíme, prostě protože je tam uh, uh, vidět chceme. Jo? Na tohle to vlastně asi ani dneska nedám uh, jednoznačnou odpověď. Já se budu nadále zabývat hlavně blanokřídlými. Jedna, který z toho důvodu, že jim nejvíce rozumím, protože prostě se a vědecky zabývám, ale zároveň i z toho důvodu, že kdybych to pojal úplně ze široka, tak bychom se v tom mohli ztratit, zamotat a prostě do tohohle toho rámce by se to nějak jako nevešlo. Takže kolikrát vznikla i socialita u blanokřídlí. Tadyhle na tomhle tom obrázku máte nějaký základní uh, schéma, u kterých liní se, uh, se eusocialita vyskytuje uh, s tím, že teda ty červené uh, čtverečky jsou ty situace, kdy některé uh, skupiny eusociální jsou jiní Ne, ty, uh, ty modrý jsou, kdy jsou eusociální všechny druhy daný linie. Takže máme několik prostě uh, skupin, které jsou si uh, ne, uh, nepříbuzní a mm, ale otázka, jestli těch vniků není třeba ještě více, protože v těch, u, u těch třeba včel zvlášť to mohlo vzniknout více nezávisle na sobě u, u, u, tře, u různých skupin. Tak když se podíváme na začátku na, na, na vosy, tak tam je situace celkem jednoduchá. Klasicky prostě máme eusociální tři podčeledi a to obskurní jihovýchodně-azijskou skupinu. Stenogastriné s velmi úzkým pasem a velmi jednoduchou eusocialitou, často fakultativní. Potom Polistyné, tady jsem záměrně tedy dal jihoamerické vosíky, který vytváří obrovská hnízda v kontrastu s těmi našimi klasickými vosíky, no a pak klasický ve spiné osy sršně. Co je jako dlouho známo, že tyhle ty dvě skupiny patří k sobě a dlouho se řešilo, jestli tahleta vlastně počelec stenogastrine je sesterská tomu zbytku a nebo, nebo jestli jako v rámci těch vosy někde, někde jinde vlastně filogeneticky vycházely dlouho v podstatě obě tyto alternativy, ovšem recentní vlastně filogenomické studie dost jasně ukazují, že ty stenogastriné jsou, jsou úplně na bázi těch, těch vlastně vespidů. Jo, mezi tím máme několik dalších, dalších lidí. Tady máme masariné medovosy a pak to, co se dříve řadilo do eumeniné, prostě takové ty klasické samotářské, samotářské vosy. Jinak ta jako divergence mezi jako stenogastrinama a zbytkem je velmi, velmi stará. Jo? Asi víc než 150 milionů let. Uh, tak, pak máme košíčka včely. Uh, tak, koši, uh, do košíčka včel řadíme tři, uh, tři odvozeně u sociální linie, tedy klasickou včelu medonosnou, apis dobytek, uh, pak uh, čmeláky a bezžihadlové včely uh, meloniny, který teda bohužel u nás nepotkáme. To je velmi dominantní skupina v tropických oblastech. A pak tu máme tribus euglosini, orchideové včely. Ty jsou proslavené tím, že samečci machrují na samečky tím, že sbírají různé pachy, orchidejí, ono teda občas i tlejícího materiálu, exkrementů a tak, aby se samečkám zalíbili. A ty jsou vlastně z pohledu jako taj, rané evoluce eusociality rozhodně nejzajímavější, protože teda s výjimkou jako dvou kukačtích rodů tam máme tři další rody, z nich teda u toho rodu Euglosa je jako potvrzená jednoduchá eusocialita, Euphriesa je považovaná za soliterdí a o Eulemě se píše, že je komunál. Problém je, je ale v tom, že to chování u těch jako, dalších dvou rodů, kromě euglosy, je dosti málo jako, proskoumáno. A vlastně, kdybych si měl typnout, tak. Jak teď? Jo, takhle, tak, tak bych odhadoval, že, ta, že, že u té eulemi eusocialita bude, bude taky. Jo. Takže můžeme. Předpokládám, že vlastně v rámci košíčka tý včel zase eusocialita vzni vznikla jednou studii, která by to v jako formálně mapovalo uvnitř těch euglosínů jsem, ale ne neviděl. Uh, tak, uh, v podstatě nejzajímavější jsou asi tyhle ty ploskočelky, čeleť haliktide. Jo? To jsou ty pro připadu minutí no -no ty včely, co hnízdí tady u té zdi v Lážince. Obvykle teda v zemi, některé někteří jsou taky v dřevě nebo, nebo kladcích. No a Michiner v starých studiích předpokládal spoustu nezávislých vzniků, jo, nějaký, ně, nějaký prostě třeba malé desítky vzniků. Postupně se ale ten počet vzniků redukoval a redukoval, řekněme, na... na Okolo roku 2000 to se předpokládaly tři vzniky u těch třech hlavních liní, tedy Halictus, a Augochlorini. A potom teda jako studie z roku 2012 tak ukázala, že pravděpodobně pro Halictus a lazioglosum je ta socialita zdrzena. Bohužel chybí a trošku jako ku podivu recentní, recentní filogeneze, která by to o, o, jako examinovala znovu, ono o, o, pravděpodobně by se ukázalo, že to je o, sdílený pro všechny ty halektidy dohromady, zároveň zase je problém s nedostatečným poznáním chování úřady o, těch lidí. Zároveň u těch halektidů, jsou kromě tedy jako těch vzniků i relativně časté zániky, kdy, kdy se ukazuje, že prostě v rámci jako Haliktu Slavioglosu máme řadu soliterních druhů, které jsou soliterní sekundární. Většinou to souvisí s přechodem do chladnějšího klimatu, kdy v rámci toho roku tak nestihnou vlastně dvě generace. Jo, aby byla emsocialita, tak se to musí... Otočit, tedy být tam nejdřív ta první generace, kdy královna vychová dělnice a následně, n, n, následně potom ty dělnice vychovají vlastně nové královny a samce pro další rok. A pokud se to ne, je málo času, sezóna krátká, tak vlastně se stihnou jenom jako nové samice pro, pro příští rok. Do, Dokonce uh, jedna jako hezká experimentální studie uh, na druhu, který to má Polymorfní, geograficky prostě na severu jsou uh, solitární, na jihu eusociální, tak u, ukázala, že když se prostě přenesou do teplejší oblasti, tak jsou ty uh, eusociality, uh, eusociality schopní. Uh, takže u haliktidů máme uh, jako uh, malé, možná jenom jeden, uh, jeden vznik. Uh, některé zániky, ale otázka, na kolik ty zániky jsou prostě jsou jako de, definitivní. Může to být prostě pouze to, že v daných podmínkách socialitu nevykazujou, ale kdyby se dostali do jiných, tak by toho byli schopní. No a dostáváme se k mé oblíbené podčeledi k Jo kam patří vám předpokládám velmi dobře známé drvodělky, pak tam patří Aldapíni, se kterými se setkáme především v Africe, Ázii a Austrálii. No, a pak mé nejoblíbenější caratíny, caratýny. Ty drvodělky jsou jako velký, ty alodapíny a ceratíny jsou podstatně drobnější. Všechny tyhle ty linie hnízdí dřevě. No a pak máme teda ještě jednu jako druhově chudou jihoamerickou skupinu Manuelí. No, tahle ta vlastně studie z roku 2012 ukázala sdílenou eusocialitu pro jako všechny tyhle ty linie pro všechny ksylokopíny, s tím, že teda ten vznik vlastně je, je už někdy před 100 miliony let v přídě. Takže vlastně je to jako hodně hodně starý. Přičemž tedy dneska by ta podpora byla pro tu sdílenou insocialitu ještě jako větší, když jsem si na, na, na, na, tady vyznačil jednak vlastně z uva. Já jsem z v, v, vlastních dat, u kterých dru, který druhy nebo podrody tady, tady má Sandra jako nevyřešený, ale vím u nich, že se u socialita vyskytuje, tak by to u těch ceratým bylo podstatně více. No a zajímavá je ta situace u Manuelídu, kde jako autor v podstatě jediného rozumného článku o chování označuje tenhle druh v abstraktu jako, jako solitary, ale když si člověk to přečte podrobněji, tak zjistí, že prostě nějaký procento samic, teda zde je více samic, tak, je, tak se u těch manuelinů vyskytuje taky. A že vlastně se chovají velmi podobně těm ceratínám nebo drvodilkám. Akorát prostě tím, že lidi, kteří to nějak jako sumarizovali, tak nečetli za abstrakt, tak, tak si tohohle toho ne, nevšimli. No, čím se tak nějak jako v posledním letech zabývám a co je, co, co je mým cílem, tak je vlastně porovnat strategie co nejvíce druhů v první řadě k ale případně i dalších liní. prostě proto, že velmi často vlastně to, co jsem vám tady uka uh, ukazoval nějaké jako úvahy o evoluci sociality, jsou založeny na uh, studiích, které jsou uh, dělány různě, uh, uh, zároveň často třeba na malém, uh, na malém vzorku a já uh, bych vlastně společně teda se spoustou uh, uh, jako lidí, co, co vy uh, pobáhají, takže jsme rádi uh, přišli na, na to, vlastně, které jako faktory po, eusocialitu u kýorožek po, po, podporují a které naopak nikoliv. Předestřu, že, že tak nějak je to aktuálně zběrt, řekněme, dat na to tak v půlce. Jo. Že akt, aktuálně sebráno asi 22 tisíc hnízd, ale chtěl bych ještě pokračovat v třích letech. Jak se to dělá? No, tak Je potřeba chodit okolo ro, roští, kde jsou polámané nebo postříhané klacky na, za západu slunce, jo, ne přes den, protože to ty včely můžou být někde venku a data by nebyly relevantní. Potom se to pro, prostě večer takhle sedne sedne ke, ke stolu a pomocí zahradnických hůjek se, se otevře hnízdo podívá, co je, co je uvnitř. Tohleto studium evoluce sociality má teda ještě jako jednou úskalí a to, to, že ne všechna hnízda jsou relevantní pro jako o, o, Vlastně ověření toho, zdali no, jako ten druh je nebo není, nebo to hnízdo je nebo není uh, uh, uh, sociální. Prostě ve, uh, ve fázi, kdy tam máme uh, mladé dospělce a nemáme tam právě zásobované komůrky, tak v podstatě nemůžeme rozlišit rozhodně mladou a starou generaci a o tom hnízdě pořádně nic moc říct. Tak a tak nějak co tedy jako aktuálně vyšlo, no tak uh, uh, ukazuje se, že naprostá většina druhů Kýrožek umí uh, socialitu. Uh, ovšem většina hnízd je, uh, je, uh, je solitem. Jo? Jsou nějaké druhy, které mají třeba podíl v okolo 20-30%, ale u jako většiny druhů až na teda jeden i tak převažují ty samotářská, samotářská hnízda. Zá, zároveň máme tu nějaký nízký podíl druhů, které by mohly být striktně samotářské, což samozřejmě je těžké prokázat. Co to ovlivňuje? No... U některých uh, druhů to můžou být spe, uh, specifické adaptace, které to prostě někam posunuli. Jo? V, uh, v případě toho nejvíce sociálního druhu, uh, uh, ceratýna, bustí, tak to nejspíše bude souviset s uh, typem vlastně zásobování, kdy. Uh, většinou těch ceratí to funguje tak, že nezačnou zásobovat druhý hnízdo ve stejném klacku do té doby, dokud prostě se nevylíhnou všichni vš, všichni dospělci z předchozího hnízdění. Tady ale je schopná začít zásobovat, jakmile ty potomci dosáhnou stádia kukly, tak prostě posune t, tu kuklu nahoru a začne dole opět zásobovat. Naopak u těchhle těch druhů, které vlastně ty hnízda s více samicema nejsou vůbec či skoro vůbec, tak ty mají jinou strategii, jak jako fungovat. Tam jsou sice dvě zvířata, ale je to samec samice, mají obou rodičovskou péči, jo? typicky ceratýna nigrolabiata u nás. Samozřejmě uskalí toho co, jako případný klasifikace na druhy samotářský a jako striktně samotářský a, a fakultativně sociální je ten, že vlastně tu jako striktní solitaritu je velmi těžké prokázat, jo? když kdo prostě víc hledá, víc, víc najde, když jsem takhle rozdělil datasety dvou z jako výrazníc proskoumaných druhů, jednou podle let, jednou podle lokalit tak prostě ten výskyt hnízd více samicemi jenom jako v některých těch, těch kategoriích. Přičemž často ty počty vlastně hnízd jsou podobný, jako, jak tomu je na srovnatelný s počtem hnízd, kterými jsou většinou ty druhy jako v literatuře hodnocen. Tak. Samozřejmě otázka je, jestli socialita zvětšuje počet jako má vliv na počet potomků, na počet zásubovaných komůrek, tak vy, vypadá to, že sociální zda jsou produktivnější, ale když si to stáhneme na jednu samici, jo, tedy v, vlastně, že měli bychom čekat, že dvě samice mají udělat dvakrát tolik potomstva, tak už to tak moc nevychází, u některých druhů je to, je to podobný, u některých druhů ty solitární ve vstažení na jednu samici jsou dokonce produktivnější. Ono teda to vypadá, že, nej, že ten pokles produktivity s, s, s počtem samic není v, z vlastně těch solitárních jíst na hnízda s dvěma samicemi, ale že prostě méně produktivní jsou až ty jako větší, kde prostě je čtyři, pět šest samic celkem logicky. Jo, oni si pak překáží, když jich je tam moc. Naopak, když jsou tam dvě, tak, tak to může být výhodné z toho pohledu, že, se může, že prostě jedna může hlídat, druhá může mnohem víc lítat za potravou, aniž by se bála o to, že se s tím hnízdem něco stane. Problém je ten, že... Měření téhleté produktivity není vlastně uh, úplně vždycky dobrým parametrem, protože uh, prostě my vidíme pouze vítěze. Jo? V situaci, kdy to hnízdo je totálně sežráno, tak, uh, tak my na, uh, na to nepřijde. Uh, ukaz, uh, ukazuje se, že v případě, že tam ta samice není přítomna vůbec, tak výrazně stoupá, stoupá mortalita těch míst, ať prostě z důvodu různých, různých jako predátorů, škvorů, parazitoidů, chalcidek nebo i třeba jako jiných ceratín, který tam vlezou, to původní místo vyházejí a obsadí ho. No a tudíž vlastně ta socialita je pravděpodobně výhodnější, než by vycházelo pouze z toho prostého počtu srovnání komůrek. No, zatím jsem vám tady, jako říkal něco o hnízdech, že jsou hnízda, kde máme dvě samice. Otázkou ale je, jestli to splňuje tu, ty podmínky eusociality, zejména z pohledu pak, jako jestli tam je ta reproduční dělba práce. V tomto jsem tak nějak na začátku a co se týká publikovaných jako dalších studií, tak existuje asi jedna a moc jako dobrá do z mých studií je jako aktuálně nejlepší, Tahle ta druhou ceratída Albostikta, který žije v krásné barocké oáze Gouna, kde se těm ceratínám daří, oni jak žijou v těch postříhaných klacích, tak tam je to místo, kde je růžové zemědělství. Jo, lidi tam uh, pěstují uh, růže pro růžový olej, takže pravidelně stříhají růže, dělají příležitosti pro ty ceratiny. Uh, no a uh, máme tady takhle jako hnízdo s dvěma samiceba a spoustou potomků. A když jsem to geneticky zanalizoval, tak prostě pouze jedna z těch, uh, těch samice množí, druhá nemá uh, žádné, uh, žádné uh, potomky. Přičemž teda na začátku sezóny, co mám data, tak to je buď dvě sestry nebo příbuzné samice. Mám zatím velmi slabý data pro jiné fáze sezóny, kde by to mohla být matka a dcera. Vzorky jsou sebraný a v blízké době je v plánu je No, ještě proč u tohoto druhu se ta eusocialita může, může vyplatit? Tak když se podíváme na jako, jsem to vlastně pře, přepočítal na potom tu produktivitu na, na nějakou jako fitness u u soliterních samic, u, a u samic sociální, který jsem rozdělil na čtyři kategorie. Jedna teda ta, která se množí a tenhloupec tenhle sloupec, a v, ta, která se nemnoží tady a tady, a v hnízde, kde jsou si příbuzný, v hnízdech, kde, kde jsou si dvě samice nepříbuzné. Samozřejmě, ta samice, která se množí, je na tom v sociálních jízdech podstatně lépe, než, než samice v solitárních jízdech. V případě těch samic, které jsou jako reprodučně podřízených, tak v těch hnízdech, kde jsou si příbuznýma, taky v obrovskou inklu, inkluzivní fitness prostě z, to, logicky z toho důvodu, že jestliže počet potomků na samici a v tomhle případě to zrovna, z, zrovna tak jako vyšlo, je větší v těch sociálních mízdech, tak, tak potom ta inkluzivní fitness je jako výra, výrazně roste u této samice. No, tahle ta nemá skoro nic, když jsou si nepříbuzní, ta co se nemnoží. Proč to tak asi jako funguje? Moje jako vysvětlení je, je takový že prostě ty samice nevědí, jestli ta druhá jim je příbuzná nebo nepříbuzná. Jo? U, u, u sociálních blanokřídlých studie ukazují, že existuje. Uh, nestmate recognition, poznání prostě toho, kdo patří do hnízda a nepatří, ale ne, kin recognition nepoz, nepoznají prostě, jestli ten jedinec jim je přímo příbuznej nebo, uh, ne, uh, ne, uh, nebo nepříbuznej. No a uh, tudíž jestliže nevědí, tak když bychom, řekněme, zprůměrovali tyhle ty sloupce, tak dostaneme vyšší fitness, než jak je to u těch solitárních uh, samic. Tak, to byly... To, to, toť byly vlastně uh, ksilokopiné uh, s nějakou jako odbočkou k, vy, uh, k vysvětlení, proč by ta socialita měla být výhodná a nějaký detalnější pohled na ně. Uh, teď se dostáváme k uh, sociálním dlanokřídlím, který, řekněme, nepatřej do toho úplně klasického uh, kánonu, o k, uh, kterém se ví dlouho. Jo, velmi recentně byla eusocialita uh, objevená u uh, t, uh, této včely Amphileus moros. Jo, patří do koletidé, tedy je uh, jako to úplně jiná linie, než jak tady máme ty tři uh, jako klasický. Tady máme t, uh, ty koletydé. Uh, uh, vyskytuje se v Austrálii a vlastně... V řadě aspektů velmi konverguje ty kýorošky. A když jsem se bavil vlastně s tím autorem té, této studie a diskutovali jsme o tom, co teda zjistil, tak jsem mu říkal, no, kdyby, kdyby si řekl, že mluvíš o dcera týdě, já bych ti věřil, jo? protože to protože prostě tvoří to lidiární hízda, je to fakultativně i sociální a jedna z těch samic totálně dominuje reprodukci, zároveň na první nepoznáme, která z nich se množí, která se nemnoží, oni jsou obě stejně velký. Uh, tak a další tak, uh, takovou jako neklasickou skupinou uh, tak jsou kutilky. No, ale pouze ně, některé kutilky. Jo. Kutilky senzulato jsou obrovská parafiletická skupina. Dovnitřních patřejí včely. Jo. Některé kutilky jsou podstatně blíže příbuzné včelám než jiným kutilkám a do blízkého příbuzenstva včel patřejí tyhle kutilky čeledi Penfredonide. Ona vůbec taková jako představa toho, jak vznikly včely je ta, že jak víte, tak kutilky sbírají prostě jiný hmyz nebo pavouky a nosejí do svých hnízd, pak tam jako pak tam nakladou vajíčka. Tak? No a tyhle ty linie, které jsou blízký včelám, včetně těch penfredoninů, začaly přecházet na drobnější hmyz. Jo? Mšice, třásněnky, a podobně, a pak je představa, že došlo prostě k přesmiku na ještě drobnější potravu, tedy, tedy pil, a vznikly včely. Tyhle, takže tady máme tyhle benfredonidy, a když, jako řekněme několik desítek let je známá eusocialita u tohodle, tohodle rodu Microstigmus, což, což je extrémně drobná kutilka stavící si hnízdečka pod listy rostlin, často prostě strichovů těch rostlin, on oškrábe a postaví z toho to, to hnízdečko a v tom hnízdečku může žít více samic, sbírají obyklem mšice a s tím, že teda jsou druhy, kde reprodukci totálně dominuje jedna samice u dalších druhů, je ta jako reprodukční dominance ne úplně stoprocentní, ale taky reprodukce jedné samice převažuje. V poslední době se ale ukazuje, že těch sociálních útilek může být víc. Tohle to je vlastně studie z roku 2013, která ukázala, že vlastně i u socialita je nejspíše i u téhleté filomény. Sociály, zase velmi drobný zvěřátko, dělající si nějaká jako hnízdečka na... Tady myslím na nějakém domě nebo mostě nebo ně, uh, něčím takovým. Více uh, sabic v hnízdě uh, uh, a liší se rozvoj vajec. Tady bohužel teda neudělali genetickou analýzu. Zbírají uh, čásněnky. No a uh, jak je tomu u dalších kutilek z té čeleti Ono se ukazuje, že tam ta jako může být podstatně častější. Já když jsem takhle jako loupal ty klacky s těma k, k, k tak se tam velmi často vyskytuje i něco dalšího. Prostě další včely, megachy lidé, nebo třeba tí koletydé, no a pak tam byly prostě nějaký kutilky, mě to nejdřív jako štvalo, protože jsem si říkal, potřebuji prostě kýorožek a tady mě otravujou kutílky, no ale potom, když jsme byli v Tajsku, tak se ukázalo, že v některých těch hnízdech jako s těma kutílkama je těch samic víc, po, víc pospolu. Jo, že prostě je tam hnízdo, který je aktuálně, zás, ne, aktuálně zásobovaná komurka, a v té vstupní chodbě víc, víc samic. Tak jsem se na to zamě, zaměřil více a ukázalo se, že u tohohle rodu karinostygmus, tak více méně jako všude, kde, kde se dál vyskytl a kde byl větší dostí, tak byly ty sociální jízda taky. Jo, v Bangladeši, Filipínách, teďka nejnovějc v Maroku. A... Když jsem se vydal do Guatemaly, tak už jsem tak nějak jako čekal, že by kutilky mohly být zajímavý, ale jako nejdřív je trvalo teda nějaký čas najít, ale tam se ukázalo, že jsou nejméně dvě nebo tři další linie z rodu teda jako z pilomena stigmus nebo inka stigmus a jak to s nima je, vám jako, jo, jsou tam situace, kdy teda mají zase víc jako Hnízd, víc samic v hnízdě. Ovšem, zatím to mám na docela malým počtu hnízd. Ovšem, jak to s nimi je, vám víc řeknu v blízké budoucnosti, protože tuhle tu neděli se vydáváme vlastně do, do Guatemalu na do Gvatemaly na expedici Neuron, kde budeme právě zkoumat hnízdění těchto kutilek a snažit se nazbírat co nejvíc těch sociálních hnízd porovnat s hnízdy soliterní a zjistit více vlastně o biologii těchto liní. Dělá se to celkem jednoduše, je potřeba dojít na ostrožníkovou. plantáž, kdy lidi pěstují ostrožiny, my tam nebudeme sklízet plody, budeme tam sklízet klacky, pak se podíváme dovnitř a zjistíme, co v níž je. Tak, toť byly ty jednotlivé linie. A ještě tu budu mít poznámku vlastně, k tomu, že často se jako jeden z klíčových pilířů, eusociality, někdy je to součást definice, říkají morfologické, morfologické kasty. Jo, tedy to, že máme jako v tom, v tom hnízdě nějaký samice, který od sebe poznáme, případně jako která je královna, která je dělnice, případně tedy, že jejich osud je nezvratně determinován předtím, než dosáhnou stádia, stádia dospělce. Je i představa, že vlastně ty... Ty kasty vznikly prostě způsobem, že jako matka mohla manipulovat s výživou svých potomků. Případně tedy, že jako méně vyživ, menší potomci jsou více ochotní k altruistickému chování, prostě protože jejich jako plodnost by byla menší, takže se jim jako je pro ně výhodnější pomáhat. Uh, otázkou ale je, uh, nakolik ty kasty vlastně uh, souvisí s počátkem té reprodukční dělby práce. Jo? Uh, co uh, jako mám pocit z recentních studií, tak uh, uh, může být prostě. Absolutní reprodukční dominance, jo, jak máte tady v hnízdě, kde máte dvě samice, které od sebe nepoznáte a jedna se množí, druhá, druhá se vůbec nemnoží. Je to u těch, u tý albo stykty, u o, tý, da, další včely Amphileus i u některých jako de, euglosínů. Podobně zajímavé to je u o, vosíků. U vosíku vám často zakládá hnízdo více samic dohromady pleometrózou a ty zakladatelky jsou morfologicky odlišní od těch následných dělnic. Ale v rámci těch hnízd založených pleometrózou tak se množí obykle z naprosté většiny jenom jedna samice. Jo? A zase ty zakladatelky se od sebe v podstatě, v, v, v podstatě nelíši. Takže... T, t, Vlastně otázkou, jestli ty morfologické rozdíly často nejsou spíš něco jako disperzní polymorfismus. Prostě liší se samice, které dispergují jinam a ty, které zůstávají, než by to bylo jako vzniklé kvůli těm sociálním, so, so, so, sociálním interakcím. A u hmyzu máme spoustu situací, kdy se nám v rámci druhu velmi liší disperzní a nedisperzní formy mnohem víc než třeba jako kasty sociálního hmyzu. Tak, teď když bychom si to nějak jako schrnuli, tak kolik těch vzniků tedy asi bude u blanokřídlých vče včely 4 až 5, mravenci ty jsou jasný, tam jeden, vosy dva. A u těch kutilek je to potřeba víc proskoumat, uh, pro, uh, uh, jestli je to jeden nebo uh, víc Toť otázka. Aha. Co je dobrý si uvědomit? Uh, ty, uh, každá z těch linií uh, funguje jinak. Uh, Přestože vlastně ty hlavní sociální jsou docela podobně, podobně staré, řekněme, okolo jako 100, 100 milionů let ale u některých prostě se vyvinuly obrovská společenství obligátní eusocialita. Některý přestože ta eusocialita bude stará těch jako 100 milionů let, jako u těch silokopínů nebo stenogastrínů, tak zůstávají po celou dobu fakultativně eusociální. takže Vlast, u některých liní je uh, tendence k redukci, k uh, solitaritě. Uh, jo, ty uh, ty xylokopiné u třeba těch stero přestože jsou fakultativně u sociální jako redukce uh, k, soli, uh, k solitaritě, tam detekována není takže prostě ty jednotlivé lidie jsou různí. když bych chtěl vzít nějaký jako klíčový vlastnosti který to ovlivní tak určitě důležitý je typ zás zásobová máme takzvaný Provisioners, který fungují tak, že prostě potravu pro svého potomka na jednu e, hromadu, nakladou vajíčko, potomka zavřou do, komu, e, do komůrky a dál ho neřešejí. A progressive pr jo, je to jako kdyby vám rodiče dal, e, dali do pokoje potravu na 20 let a zamčili pokoj. Jo, tak, takhle, to, e, takhle to funguje. A progressive provisioners, e, to, e, ti prostě krmějí potomky z Úst, do úst No a ta mh, stráta eusociality uh, je vlastně pouze v těch mass provisionist uh, Ty pro, uh, Ten progressive provisioning to umožňuje mnohem hůře, protože prostě v té uh, situaci jakmile uh, matka chcípne, tak chcípnou všichni potomci a tudíž je mnohem výhodnější, aby těch tam samic bylo víc, protože prostě další samice může tu jako původní zemřelou samici, samici nahradit. Jo, takže to pojištění je tam velmi zásadní, Což je hezky vidět i v rámci té podčeledi jako xylokopiné, kde máme redukci na solitaritu u Provisioning ceratín a drvodní a nemáme ji u alodapínu, který jsou progressive provisioning. Takhle mají prostě vše, všechny potomky naházený na jední hromadě a krmí je svůj dost. Důležitou adaptaci je určitě rychlost vývoje. Tedy, že vlastně důležitý je, aby se ty různý generace vůbec měly šanci potkat. U těch lidí, u kterých není diapauza nebo je velmi, velmi krátká, tak je mnohem větší šance, že se u nich eusocialita vyskytne. Uh, už prostě proto, že se mnohem spíš může potkat matka a dcera a z pohledu jako příbuzenského výběru tak mnohem s větší pravděpodobností uh, bude fungovat ta spolupráce mezi matkou a cerou než s dvěmi sestrami. Byť tam by to asi jako, samozřejmě taky někdy jde. No a samozřejmě, jako, uh, byť se o tom pořád jako ve vědecké literatuře diskutuje, tak příbuzenský výběr je považovaný za jako zásadní pro vznik a evoluci eusociality. Tahle studie jako, uka, se snažila ukázat, že prostě základní preadaptací je to, že se samice páří pouze s jedním samcem, takže vlastně potomci jsou vlastní sestry. A u, což tedy je u jednoduchých eusociálních lidí, ale pak ty jako odvozeně eusociální, typicky prostě včelamidolosná nebo ty, jako spousty mramenců, tak se tam samice pak páří často jako s spoustou samců, Tohle to je to jednonásobné páření určitě důležitý, ale otázka je nakolik jako přivznělo ke vzniku, protože oni nejspíše ty jako blíže příbuzní solitární druhy jsou taky, se ta samice páří jenom jednou, akorát na to není prostě dost, dost dat. Tak a teď ještě úplně... Na závěr, co můžeme jako čekat v budoucnosti a co nám vlastně studium eusociality říká obecně o jako, řekněme, evoluci, chování a podobně. Tak osobně si myslím, že těch liní bud, no, eusociálních bude možný najít ještě, ještě jako další v budoucnosti a, a, a když bychom se podívali prostě na jako další linie třeba kůrovců, ono se to blbě zkoumá, protože prostě jsou schovalí ve, ve dřevě, tak toho bude určitě víc, než si myslíme. A, taky u těchto těch vrzounů pa, a, pasa lidé, je to, a, řekněme, navržený, ale nijak výrazně proskoumaný, že by tam jo, to je to, to jsou brouci, který mají obou rodičovskou péči, samec a samice se starají o larvy ale prostě občas tam těch dospělců může být víc, tady jsem takhle jako obrátil dřevo v Vatemale, pod ním ty byli ní byly tady si všimněte, že jsou jako tři, tři, tři, tři dospělci a několik larv různího stáří, samozřejmě jak tomu je, by bylo potřeba více, více prozkoumat. Mohlo to být náhoda, že byly zrovna třeba dva páry vedle sebe, ale jako docela bych se vsadil, že tam nějaká socialita bude. Taky bych typoval v dalších liních třásněnk. Třásněnky zvlášť ty, které jsou někde v různých ukrytech, hálkách a tak jsou jako na to velmi dobrým adaptem. A vůbec bych se nedivil, kdyby ještě v nějaké další linii jako žahadlových blanokřídlých se byť jako mladá, ale nějaká další sociální linie našla. No v zásadě u kterýhokoliv jako hmyzu nebo živočichu vůbec, kde je nějaká dlouhodobá péče o potomstvo, dlouhodobé soužití prostě rodičů, potomků, eusocialita ještě být může. Tadyhle je jako jenom příklad kůrovce, u níž byla objevená eusocialita celkem nedavější, Dávno Celeborinus, prostě kůrovec, kde některé dospělé samice oddalují disperzi, či nedispergují vůbec, a pak pomáhají různě s odstraňováním trusů, hlídání vchodu do galerie a podobně. No, co nám ta EU socialita nebo její studium říká obecně? Takže jako přírodu prostě známe do dnes nedostatečně. Od spousty liní nemáme dostatek dát a vlastně je možné objevit nové linie i, i dneska. Jo? V, podstatě, v podstatě tím, že takhle člověk jde okolo Morušovýho keře, loupne tam, loupne tam jako hnízdo kutilky, tak může objevit něco dost, dost nového. No zároveň prostě starší studie, tak je potřeba jako ověřovat a ne opisovat, co se píše. protože často je to založený třeba na slabších datech nebo jako interpretaci, která vlastně není smysluplná v kontextu dnešní vědy. Zároveň v podstatě došlo k obrovskému jako obratu toho, co je, jaká data, jak je jednoduché nebo těžké sehnat. Prostě před 30 lety bylo poznání evoluce strašně moc limitováno tím, že jsme neznali geny a bylo prostě nejdřív nemožné potom jako velmi drahé sekvenovat ať již třeba pro dělání filogenezí nebo filogenezí. Jako Vlastností těch, těch genů. V tom prostě došlo k obrovskému metodologickému posunu, ale vlastně metodologický posun v, jako studiu těch znaků a zvlášť znaků chování je za poslední desítky let velmi, velmi malý. Jo, zároveň tím, jak je prostě v dnešní genomické éře, je na to menší. Důraz, takže prostě máme třeba studie, kde jsou výborně jako porovnané genomy, ale ty znaky k těm zvířatům, ty proměny vlastně vysvětlované, jsou tam jako ohodnocený, ohodnocený špatně. Zároveň samozřejmě problém s jakýmkoliv chováním je to, že je strašně variabilní a strašně metodicky náročně, náročný ho, ho zkoumat. Uh, jo, chce to velký datasety a spoustu, uh, spoustu uh, času. Uh, a v čem je to možná jako do, na, naopak jako hezký? Prostě to, že je pořád co objevit a dá se dělat jako, pořád takovýhle jako dobrodružný výzkum, kdy jsme seděli v vybydleném baráku a loupali tam placky a přicházeli jako na nové věci. A taky je to prostě celkem samozřejmě levdá věda, může být. Tak. A toť vše, já vám děkuji za pozornost. Ještě tedy poděkování patří jako uh, jedna, tedy je mimo... Mý, mým školitelům, především tedy Jakubu Strakovi, který mě vlastně vedl již od středoškolských do, do paž po konec doktorátu a pak mým postdokovským školitelům Sandra Rehan pracuje na York University Toronto, Robert Paxton na Martin Luther University v Halle a obrovské poděkování patří i spoustě lidí, kteří teda jsem tady většinu, ale obám se, že ne všechny, vypsal, co signifikantně pomohli s vlastně sběrem dat v terénu. No a samozřejmě i tedy různým jako grantovým a podobným agenturám, který výzkum podpořili finančně. Takže toť ode mě vše a děkuji za pozornost a budu připraven na dotaz.